Наскільки пригадую, мовила Левела, коли вони з'явилися, ти піднявся зі стільця, повернув ліворуч, обійшов стіл і став трохи справа від Джерарда, а тоді добряче нахилився вперед, підозрюю, що твої руки зникли з поля зору. А як я пригадую, відбив атаку Джуліан, ти сама стала на зручній для удару відстані ліворуч від Джерарда і теж нахилилася вперед. Тоді б мені довелося зробити це лівою рукою, а я правша. Може, саме цьому факту він завдячує життям? Джуліане, ти, здається, надміру переймаєшся пошуком іншого винного. Годі, втрутився я, годі, ви ж знаєте, що така суперечка приречена на поразку. Це зробив лише один із нас, і ми аж ніяк не викриємо його таким чином. Або її, додав Джуліан. Джерард підвівся і сердито зеркнув на всіх. «Годі турбувати мого пацієнта!» – гаркнув він. «І Рендоме, ти ж казав, що подбаєш про камін!» Уже йду!» Рендомі справді рушив до каміна. «Пропоную перейти до вітальні біля головної зали», – сказав я. «Внизу, Джерард, я поставлю за дверима кілька охоронців». «Ні», – заперечив той. «І якщо хтось захоче проникнути сюди, нехай підійде до мене». Завтра вранці я вручу тобі його голову. Як і внов? Гаразд, у будь-якому разі ти можеш гукнути або викликати когось із нас через козир. Завтра зранку ми розкажемо тобі про все, що дізнались. Джаред щось пробурчав, умостився і взявся за їжу. Рендом розпалив вогонь у каміні і загасив кілька свічок. Ковдра на бранді здіймалася та опускалася повільно, але регулярно. Ми тихо вийшли з кімнати і рушили до сходів, залишивши братів наодинці з тріском полум'я пробірками і пляшечками.